Jó reggelt kívánok! Ma 2019. január 14-e van, és hétfő. A pontos idő 7 óra múlott 3 perccel. Ha a lemezjártó is úgy akarja, akkor rövidesen kezdünk. Ez a kéfeje Jancsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsor, és most nekem pontosan annyi ideig kell beszélnem, amíg az egyes CD lejátszó el nem dönti, hogy ezt az Európa kiadó számot befogadja. Befogadta. Befogadtam, de nem játszol le. A polgári engedetlenségnek tudják nagyon sokféle válfaja van és van a nem polgári engedetlenség, az a CD-k lejátszó forradalma. Ma reggel a szószoros értelmében közkívánatra vagyok itt. Ha nem szavaztak volna pénteken, arra hogy jöjjek, akkor lehet, hogy még most is aludnék. A Pontos Idő 2019. január 14-e, hétfő 5 perccel 7 óra után ez a Kejfely Jancsi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsor, amely felteltően 9-ig vagy 9 óra 12-ig, de 9 ura 21-ig biztos, hogy nem tart. De sosem mond azt, hogy soha, mint ahogy mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Derülték, ahonnan én jövök, kettő, ahova érkeztem, négy fok. A derültékből fakadóan ennek valószínűleg, ahol én lakom, meg lesz a triplája, itt a síkságon pedig meg lesz a duplája. Mindazonáltal sikos utak, amelyre legyenek szívesek tekintettel lenni. A műsor egy 10 skálán 4-esre tervezem interaktívnak, de ez nem azt jelenti, hogy ne hívhatnának. 061489999 és 0636771161 Minden további értesítés nélkül szeretném elmondani, hogy a legközelebbi, nagyon messzire jött emberre január 28-án, hétfőn este fél nyolc órától kerül sor az Aquarium Club Volt lokájában, ahol a régi trió, a Bakács Filipov fiala összeállítású csapat veszi fel a küzdelmet a nézőkkel. Akiket az érdekel, hogy a régi trió hogyan állt össze, azok nyugodtan telefonálhatnak, de semmit az igényet a világán nem fogok mit mondani. Ez az én műsorom és az én életem, vannak benne olyan pillanatok, amelyekkel kapcsolatban magamnak tartozom elszámolással, és miután elszámoltam, azt követően vagy van kedvem róla beszélni, vagy nincs. Tehát a Bakács Filippo Fiala összeállítású csapattal január 28-án, este fél nyolc órakor találkozhatnak a nagyon messzire jött ember keretében. A titkos életemben A nővéred öreg, a húgad meggyere Hát ezért van, hogy hozzád megyek. De ha úgy akarja a szervezetem Soha többé nem vagy senkinek. Ugyanaz az ország Bocskos idők nem kéne A jövő itt van És a se lesz vége Bocskos idők Sarokba bújva Bocskos idők Kezdjük újra A 2019. január 14-e hétfő van, és 3 perc múlva lesz, 4 8 Szili László gyász arrovató kirágták a magyar sportújságírás egyetlen valódi élő legendájá Sinkovics gábor 2018. október 12-én pénteken 13 óra 19 perckor jelent meg a 444.hu oldalán, amit a háttérben hallanak, az egy kukás autó. Részletek Egy olvasón írta meg, két független rálátó forrás pedig megerősítette, hogy a héten kirogták a Nemzeti Sport legendás újságíró publicistáját, Sinkovics Gábort. Majd később. Kedves Gábor, nem ezt akartuk. Mégis minden összetört, darabjaira hullott, megint körülöttünk. Nekünk, nekünk neked és nektek, Mindannyiunknak megvan a felelőssége, akik a magyar futball nevű társasjáték szereplői vagyunk. Bizonyára nem ismered azt az Európa kiadó számot, amely úgy szól, a nővéred öreg, a hugod meg gyerek, de ezért van, de nem ezért van, hogy hozzád megyek. A szerkesztőségi számítógéped már biztosan nem fogod meghallgatni. Jaj, de nehéz Sinko. Úgy toporgok itt a kelkáposzta főzelék illatú 444-es szerkesztőségben, mint a GIT-egylet tagjai az előszobában, amikor bocsánatot akarnak kérni a már nagybeteg Nemecsekernőtől. Most már elmondhatom neked, Sinkó, mert épp az örök vadászmezők felé vágtatsz, így nem hallod, büszke voltam rád. Csendes az újság, túlságosan is csendes, és ezt nehéz megszokni veled kapcsolatban. Ezt az átkozott, nyomasztó csendet mert én láttalak megszámlálhatatlan alkalommal óriási hangzavarban írni, cselezni, táncolni, és tudom, hogy élvezted a hangrobbanást a lelátóról felé áradó rajongást. Sinkókám, te mindig beérted abrakkal a sok abrakadapra és a szó helyett. Mintha az aranycsapat vonult volna vissza a Sinkókám, úgy éltük ezt meg. De azért ne aggódj, az öreg jampecok is megvívták a maguk csatáit annak idején a Zsiguli hátsóülésén, Dohos alvéleti szobában, a Balatonpart bokros részein, és mindig mindenhol Don juan érezték magukat. De miért pont veled a legjobbal történt meg ez? Rómea a Shakespeare drámában sem teheti meg, hogy az első felvonás elején elkéri Júlia a mobil számát mondván, minek az a sok kardozós jelent a fárasztó erkélyre egyszerűsítsük le a történetet. Igenis. Meg kell, a, meg kell szenvedned a sikerért. Pedig Sinkó, én legszívesebben úgy beszélnék veled, mint férfi a férfivald, nőkről, borról, sörről, zenéről, az Eszeveszett Mesék című filmről, Emily Ratajikovsky legújabb fürdőruhájáról, Mobi New Yorki koncertjéről, vagy egyszerűen csak arról, hogy a szitakötő lett az év rovara, további sportsikereket neki. Látom magam előtt a jelenetet, ahogy Budapest újságos tandjai előtt nagyjából 15 ezer ember ugrik fel mámorosan, miután te a jobb összekötő helyéről lágyan, puhán, alá sz a cikknek, az meg csak hullik, hullik, és Iribár hiába kapaszkodik, vetődik, nem tudja megakadályozni a gólt. Úgy voltunk vele, majd nemzel sok kis sinkót, és te becsülettel tetted a dolgod, fedezőménként hadirigyeljen a többi csődör. Jaj, de nehéz a sinkó, így látni téged. A saját világotban elvonulva, elzárkozva szinte mindentől és mindenkitől. Néha azt gondolom, talán jobb neked, hogy nem bosszak a hétköznapok lélekromboló agymosó hírein a kiszámíthatatlan viharos, égzengős időjáráson. Jaj, de nehézes, Nézni, hogy leadod a belépőkártyád, hogy csendben az ágyban fűzeléket kanalazol, ahogy azt mondod a szöllősinek, ez sok, ugye, Gyuri? Ez sok, ugye? Lehetnél máshol, lehetnél bárhol, élhetnél világfiként, jó üzletemberként, megbecsült futballvezetőként, elismert szakértőként. Lehetnél az, mint Franz Beckenbauer Németországnak, Gerry Rinecker Agliának legenda, akit megbecsülnek, és aki megbecsülte mindazt, amit kapott, keresett. Csak ugye a dolgok nem történnek véletlenül. A sors hasonló véget szánt neked, mint nagy elődödnek kincsemnek. Hiányozni fogsz. Fejződik be Szili László írása, amely a pont n jelent meg. A gyászrovatban kirúgták a magyar sportúságírás egyetlen valódi élő legendáját Sinkovics Gábor cimmel. 2018. október 12-én pénteken 13 óra 19 perckor. Kényeztessel, jöjjön, aminek jönnie kell, ami most van, elmúlt rég, rombod le legyen az emlékét, alattunk,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 Szeliden, szépen és halkan, Romolj meg, Most meg, Nagyon durván és Nagyon lassan, jó Emlékszem azokra a 30 évvel ezelőtti vasárnap kora reggelekre amikor fel kellett korán kelni és elmenni valamelyik nyitvatartó tartó hírlapárushoz hogy hát még lesz nemzeti sport, mert a vidi az vidéken játszott és hogy akkor mindenki korán kelt és ment megvenni az újságot hogy elolvassa, hogy ki hányas hányas kapott, hogy a salóinak meg lesz-e a harmadik pontosa amit ugye nem olyan sűrűn osztogattak, a 10 es osztályzatot. Uh, és aztán nekem nagyon elkapott ez a nemzeti sport, majd most a 16 éves fiam, aki vízilabdázik, ő szintén nemzeti sporttal kell és ébred, de hát ő a, a nemzeti sportnak a hátsó traktusát, olvassa a kézilabdát, a vízilabdát, Sajnos a magyar futballnak a rovata, az gyakorlatilag érintetlenül kerül a újságok közé, majd pedig a szelektív gyűjtőbe. 2019. január 11-e péntek, média rovat, így még soha senki nem küldte el a francba Orbán Viktor kedvenc újságját és házi sportújságíróját Szőlősi Györgyöt, Szili László írása. Itt szeretném elmondani ma 2019. január 14-én hétfőn, azon kívül a január 28-án hétfőn este Ismét lesz nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt bárjában, vagy lokájában, vagy hogy hívják, melynek címe az közismert önök előtt, Erzsébet tér, Valamennyi, ott, ahol a hatos nem vál meg. Még egyszer a Bakács Filipov fiala eredeti összerítású csapattal veszi fel a küzdelmet a valósággal és a jelenlevőkkel a nagyon messzire jött ember Január 28 án hétfőn este fél nyolc órától, de a másik belenteni valón pedig az Ugye ez a műsor akárcsak az összes többi nem csak kísérleti, hanem egyben utolsó adás Mely 14 éven oljaknak nem, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott minden hallgatónak így még soha senki nem küldte el a francba Orbán Viktor kedvenc újságját és házi sportújságíróját újságíróját, Györgyöt. Részletek. Műntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Sinkovics Gábor, a Nemzeti Sport tavaly ősszel 30 év után kirúgott legendás újságíró publicistája. Azért tett ilyet, mert amikor még szintén tavaly ősszel kirúgása után bement a Mészáros lőrincféle a MediaWorkshoz tartozó szerkesztőségébe a cuccaiért, kiderült, hogy egyszerűen eltűnt a szekrénye benne a személyes holmiaival, bótolhatatlan emlékeivel, olvasói leveleivel, dedikált könyveivel és egyéb relikviáival. Már ez is igen kemény volt, de nem feltétlen vezetett volna feljelentéshez. Ám a szerkesztőség vezetői innentől kezdve szóba sem álltak Sinkovicsal, sőt, később az eltűnt tárgyak ügyében küldött ügyvédi felszólításra sem reagáltak semmit. Az újságír emiatt végül a feljelentés mellett döntött. Tekintve, hogy Sinkovics a sportújságírás színfolytjának is legnépszerűbb szerzőjének számított, az elmúlt hónapokban többször is megpróbált, amit Ciri László interjút kérni tőle a szakítás körülményeiről, illetve arról, hogy milyenek voltak a mindennapok az Orbán Viktor közvetlen környezete által elfoglalt szerkesztőségben, de ő minden alkalommal visszautasított arra hibatkozva, hogy a válláskor megállapodást írta alá arról, hogy nem beszél szerkesztőségi ügyekről. Most, miután megtudtam a feljelentés hírét, így Szíli László, megint megkerestem. Sinkovics most sem kötélnek, helyette eljutatott hozzá egy klasszikus Sinkovics stílusban írt elképesztően érzelmes írást a szakításról a lappal, ahol szinte egész felnőtt életében dolgozott. Egy szerkesztőségi taktól tudta meg, mire utal a szövegben a nyest telep, írja kiegészítésként és fontos szószedeként még Szili László, a szerkesztőségi anekdota szerint Sinkovics egyik írásában a telep szót cserélték ki, ugyanis telepre. Azért az értelemmetlen nyestelepre, mert három-négy héttel azelőtt robbant ki a botránya kúsala, és idős édesanyja által megvásárol sertéstelep miatt. Következik tehát Sinkovics Gábor nemzeti sportos hatyúdala. Hazudtam neked, apu. Kanalasztad a halászlét, és közben azt mondogattad újra meg újra, milyen büszke vagy rám, amiért így megbecsülnek engem a munkahelyem. A háttérben Vivaldi muzsikájá szólt, ám a melankolikus hegedű futamok helyett inkább a kált dübörgő muzsikáját kellett volna hallgatnom, ugrálva, táncolva és azt orzítva szapám, nagyon is tévedsz a fiadat, kirúgták és eltüntették, de nem volt erőm ehhez. Némán zokogtam ott az asztalnál karácsony este, és hazudtam folyamatosan. Attól féltem, hogy az én kivégzésembe majd te bele. A 91 esztendő szíved nem bírja elviselni mindazt, ami történt. és tudom, hogy azt kérdezted volna folyamatosan, hogy miért, miért és miért. Beszélnem kellett volna kibeszélni magamból mindazt, amit átéltem az elmúlt egy évben. Beszélni a szüllősi nevű udvari bohócról, akiben annyi garinc férfiasság sincs, hogy legalább a szemembe nézett volna, amikor a mellette ülő unott pártkatona felolvasta a végítéletemet. Az ember kiszolgáltatott, és ebben a rendszerben, amiben élünk ez sokszorosan igaz. Téved, aki azt hiszi, hogy a futball hozza a lázba, a leginkább a népet. A segnyalás a legnépszerűbb sportágunk. Ebben már világbajnokok vagyunk, ha nekem bevette volna a gyomrom ott a délutánonkénti pogácsázást a közeli pékségben, a Szöllősi nevű oldalán, talán maradhatok. Vagy ha nem akartam volna olykor-olykor beleírni, belecséjimpészni a cikkeimbe egy-egy olyan szót, mondatot, ami kritikusnak tűnhet az ő szemükben, mert hogy ők mondják meg, mit írhatsz, hogyan gondolkodhatsz és miként élhetsz. Ővik a labda, ők jelölik ki, ki vehet részt a játékban. Nem akartam én már lenni, apu. Hogyan is akartam volna öreg fejjel? Úgy voltam vele, majd irogatom a szögletarányt, a nyugdíjig, a felcsút kisvárdameccsen, 70 szerencsétlennel a lelátó, másik 70 szerencsés haszló leső a vippáhojban. Zárójel, hivatalos nézőszám 825, de nem hagyták. Nem szeretik, ha nem tartozol közéjük, bélyeget tesznek a homlokodra és felcímkésznek. Dakota Tomahawk-kal vágták ketti az országot. A legszörnyebb az apu, tudom, hogy mennyire rajongsz Orbán Viktorért és rendszeréért. Még karácsony este is felmondad a köztévének becézett Bábszínház műsorát, az unalomig ismételt üres szólamokat. Vajon mit gondolnál, mit éreznél, ha tudnád, hogy a te szeretett rendszered nem kér a fiadból, hogy öregfejjel utcára tette 30 év után, és ez felér egy gyilkossággal? De ezt is meggyónyják majd, hiszen mindent a keresztényi szeretet jegyében tesznek, ezért szüntetnek meg újságot, üldöznek el egyetemet, nevezik csűcseléknek az elégedetlenkedőket, a kétségbeesésükben utcára vonulókat. És ezért mondták azt egy szürke novemberi kora délután a fiadnak, hogy mehet, amerre lát. keresztények topzódása. A gyónás segít a bűnbocsánat náluk az alaptörvény része. Apu... Te tudod a legjobban, hogy egyszerű keresztény emberké vagyok, ám mi mégis átkerültem a másik oldalra, mert ők úgy döntöttek. Vajon hogyan néznek a tükörbe? Abba a tükörbe, amely néhány héttel kirúgása után egyikük fejére zuhant. Isten nem bottal ver. De azt is tudjuk, hogy Isten is az övék, a gázszerelői erről beszélt is. Isten is csak őket segíti, mert ők a jók, ők az udvari magyarok. Rosszul olvastam. Ők az igazi magyarok. Mindenki más, ahogy apám is emlegeti, piszkos komcsik utcára kerültem, de erre akár büszke is lehetnék. Már nem tartozom közéjük, a fröcsögő mindenkinél okosabb megmondó emberek stúdiókaubolyok közé. Már nem vagyok egy csapatban a makogó, motyogó barna cipőssel, a tényeket megcsúfoló tenyérbe mászó képű énekessel, mellette az idegbeteg szőkével. Senki és semmi vagyok. Pedig szívesen beszélgetnék velük például a sajtószabadságról, amit fennhangon hirdetnek. Beszélgetnék Mészáros Lőrincsel, aki megnyerte a 2018-as valóságsót, egy aki mindent visz. VV Lőrincs. Esetleg szóba hoznám a nyestelep kifejezést, mint a szólásszabadság szinonimáját. Harminc év után pokori nehéz kezdeni mindent, de nem panaszkodtam, nem sírtam, nem sajnáltattam magam, mert a végén még azt mondtad volna a népünk bölcsvezére, hogy ez egész csak hisztérikus sikongatás. De most muszáj volt életjelt adni magamról, mert a megaláztatásnak is van határa. Elküldhetnek, eltüntethetnek, ezt megtehetik, ám a múltamhoz jogomban, van, a kézzelfogható emlékeimhez, a személyes dolgaimhoz, a pótolhatatlan értékű relikviáimhoz. Azt sem adták vissza. Cinikus vigyorral közölték velem, hogy eltűnt, volt, nincs, és már nem foglalkoznak velem. Az épületben, ha megjelenek, már biztonsági úr kísér, hányok tőlük. És hányok a szőlősi nevű udvaribóhoztól, a nemzeti sporthoz vezényelt az újságot korában cinikusan szaklapnak titulált pár katonáktól. Ügyvétet vordultam, fordultam, ha kell, Strasbourgig is elmegyek az igazamért. Ne akarj tudni erről az egészről, apám. Ezt az írást úgy sem olvasod el, megmaradhat benned a lelkedben az a tudat, hogy Magyarország a létező világok legjobbika, s hogy Orbán Viktor, a te rajongott vezetőd mindent érted és értünk tesz. És ekközben a fiad megbecsült munkaerő. Harminc év után is. Jó lesz nekünk, jó lesz nekünk, csak előbb lágyan tönkre megyünk. Pedig illúzió és hazugság az egész. A nyestelep az egyetlen valóság. Jó reggelt, lehet? Köszönöm. December 20-án írta talán. Kedves fia úr, ma reggel hallottam a rádióban, ahogy a civiládió rádió vezetőjével beszélgetés és gyakornoki hangmérnöki állásra történt egy felhívás. Én erre szeretnék jelentkezni, várom hívását az aláírásomban látható a telefonszámom. Mozhatom a nevét? Igen. Martényi Szabolcs. Ön ki? Hát én egy 43 éves budai lakos vagyok, és hát dolgozom egy reklámügynökségnél. Mint mi? Mint logisztikai vezető. Az mi? Az az, hogy a reklámügynökség ugye rendezvényeket és promóciókat szervez, és van saját futára a cégeknek, és én ezeket a futárokat koordinálom, hogy mit kell elintézni. Milyen végzettségű? <coughs> Bölcsész végzettségem van. Ami arra tenni lehetővé, hogy... Uh, hogy PR, PR szakember és elektronikus média. Ilyen szak van? Igen, igen. Milyen családi háttérrel? Egyedülálló vagyok. Így hozta a sors, vagy most éppen ez van? Most éppen ez van. Gyerekkel a nélkül? Gyerek nélkül. Sok szabadidővől? Igen, igen, elég sok szabadidőm van, igen. Mi a motiváció? Mindig is érdekelt a rádiózás. Mint mi? Ö... Melyik hát oldala? Mert ez az egyik oldala. Igen, ez az egyik oldala. Hát ez, főleg ez hogy egy stúdióban lenni, és nézni, megcsinálni, hogy hogy működik. Milyen technikai vénája van? Hmm, hát a műszaki dolgokhoz értek, úgyhogy ennyi, ha ez technikai véna. Mióta él önben ez a CZ? Régóta, régóta. Tette te, te valaha bátortalan kísérletet arra, hogy ez kiélje? Nem, nem, most tettem. Tehát meghallotta a felhívás, és azt mondta, hogy ez az én eszfresszom. Igen. Az is lehetséges, hogyha ezt a felhívást nem hallotta volna önként soha, nem tett volna semmilyen lépést, elvégre milyen fura lenne, hogyha logisztikai vezetőként bárhova is bejelentkezne ezzel a kérdéssel. Így van. Mit képzel arról, hogy mi ez a feladat? Vagy nem képzel semmit, se várja azt, ami várja? itt máshol? Ö, várom azt, ami, ami ott lesz. Hát gondolom, majd így megtanítanak, vagy betanítanak, hogy hogy kell kezelni egy ilyen hang, ö, vezérlőpultot, vagy ö, hangpultot. Látod már ilyet életében? Persze láttam. Tehát látod már stúdiót belülről. Igen. Mi az az időintervallum, amelyet rászán, hogy betanuljon? Mit gondol erről? Hát nem tudom, ezt majd meglátjuk, hogy ez mennyi idő, de én azt rászánom. És mennyi időszán, és milyen frekvenciából a saját szabadidőjéből? Mikor van hát, önnek szabadideje? Hát természetesen ugye van ez a munkám, és utána ö, fogok tudni menni a stúdióba. Ez, ez egy mekkora lehet... ügynökség? Ez egy elég nagy ügynökség. Egy ilyen nagy ügynökség olyan logisztikai vezetőjének, mint amilyen ön bejelentést kell tennie arról, hogy ilyen munkát vállal? Hát igen, biztos, hogy el fogom mondani a főnököm meg. Aki nagy valószínűséggel mit fog kérdezni először? Ha, igazából nem hiszem, hogy nagyon... Hát, hogy, hogy jött az ötlet, meg hogy hajrá, csináld. Tehát nagy valószínűséggel, illetőleg szinte biztos abban, hogy ő azt fogja mondani, hogy ha ez nem megy a munkát terhére, rovására, akkor csinált. Így van. Az az idő, amit majdan itt a civil rádióban fog tölteni, azt mivel töltötte eddig? Hát... Ö... És akkor még nem válaszolta arra a kérdést, hogy nagy valószínűséggel mikor fog tudni rendelkezésre állni, mely időponttól, mely időpontig? Igen, hát én tize, hivatalosan 17.30-ig dolgozom, úgyhogy kb. olyan 6 órára tudok odérni szerintem majd a stúdióba általában, vagy 6.30-ra, és onnantól sokáig ráérek. Amúgy meg hát én általában úszni járok esténként, meg filmeket nézek, meg barátaimmal vagyok, szóval... Igen. De nem annak a rovására fog menni, ahogy én az előfogalmaztam, nem sokkal inkább a mellett lesz majd ez. Így van. Ez a felhívásnak szólt, a rádiónak szólt CDEF. Felhívásnak szólt. Bármely rádió bármely felhívására kötélnek át volna? Igen. Alapvetően az a munka érdekli, amely már régóta foglalkoztatta, de nem tudta sehol sem megvalósítani, és nem tudott belekezdeni? Így van. Mennyire fontos az, hogy ki kell dolgozik majd együtt? Hát fontos a szimpátia szerintem a, az a jövő zenéje, hogy... hogy... <kül> hogy milyen embereket ismerek meg, és azoknak én, meg ők nekem mennyire szimpatikusak. Ez szerintem fontos. Az ön véleményes szerint ez körülbelül hány óra lehet? Hány nap? Hány hét? Mi alatt ez kiderül? Nem, jól beszél. Ami alatt ezt ön megtanulja olyan szinten, hogy magára lehet hagyni egy rádióstúdióban. stúdióban. Ja, értem. Ö, ezt... <gül> Ezt így nem tudom, mert hát nem tudom, hogy így átlagosan egy embert, hogy mennyi idő alatt tanítanak be egy ilyen hangmérnöki dologra. De ugye jól sejtem azt, hogyha Fasang Árpád megbetegedne, és orgonálnia kéne a zeneakadémián, és felhívást intézne a néphez a zeneakadémia, Szabóstein Imrén keresztül, vagy bárki máson keresztül, mert ő talán már nem dolgozik ott a Kejfejancsiban, akkor arra nem jelentkezne. Hogy orgonáljak. Hát, hogy orgonálni megtanulna, ha egyébként valaki fasolgál, ja, hiányában hát hiányában megpróbálná erre megtanítani. Arra nem. arra nem, arra nem. Anyukám kifejezésével élve, kisfiam elment az eszed, Uri passióként műveled ezt, vagy valójában más módon ment el az esze? Uripasszió. Tő, szerintem ezzel több, több. Egy ember minél... Minden... Több dolgot kipróbál, megtanul, több lesz általa. Azt árulj el nekem, hogy milyen folyamat zajlott le önben akkor, amikor a felhívást meghallott. Az a folyamat, hogy jó, de tök jó, biztos, hogy be fogok most telefonálni a civil rádióba, és jelentkezem erre a felhívásra. Amit meg is tett. Yes, igen. Arra tud-e választ adni, hogy mennyi ideig fogja ezt csinálni, mitől teszi függővé azt, hogy ez egy kiegészítő tevékenysége lesz az életének hosszabb ideig, vagy sem? Hát ez akkor fog eldőlni, hogy, hogy mennyire vagyok ügyes, meg, meg mennyire tetszik, meg milyen a stúdió vagy a rádiónak a, a környé hangulata. Van róla elképzelés? Van. Elképzelősen van. Számít-e az, hogy ezért nem fog kapni pénzt, vagy hogyha igen, az két kiflire lesz elég? <gül> Nem számít. Azt kérdezem öntől, hogy miután az e-mailjét továbbítottam, megkeresték-e már? Persze. Mikor fog itt megjelenni, vagy már talán meg is jelent? Nem, holnap jelenik meg. Akkor ezt egész jól kiszámoltuk. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Martin Jur, pára. Pára. Ma 2019. január 14-e hétfő van és pontosan 31.8 az óra ez a kelyfej minden amit az napról tudni kell vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora elérhetőségem 061 és 06 A város alól Jami, jami Konzum teror Lány összeomlás Gyilkos finis Én jól vagyok És jól vagy te is Kicsit félek, ordít róla De ilyen boldog még sosem voltam Lefele menjek, vagy felfele Nekem minden egy formán Bob Zana. Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Az előző interjú kapcsán egy kérdést föltehetek. Hát ha úgy gondolt... Igen, hogy egy ilyen hangmérnöki tevékenység, az a 24 órából mennyi az az idő, ami a civil rádióban szükséges. Tehát van olyan időszak, amikor Magnoról megy az egész vagy számítógépről, és ezért nem köz senki ott üljön. Alaványlőleg a gőzöm nincs. Én a felhívást tettem közzé, hogy egyébként ez hogyan megy, az fogalma. Ha esetleg majd megkérdez, szívesen meghallgatnám, hogy. Nem ne, nem ez, már nem, borszak, ez, ez nekem már nem reszortom. Tehát én, ha jelentkezni borszak. akarsz, akkor jelentkezzél. Nem, nem, nem. nem, nem. Én azon gondolkodtam, hogy ha az én egyik munkatársam, aki reggel 8 tól délután fél hatig nálam dolgozik, utána még hattól elmegy hangmérőknek, akkor az vajon hattól tízig van ott, hattól éjfélig van ott. És Mert, életem, hogy, el... hogy, ez a... Igen? Mert hogy egyébként ez a munkája a túlmunkával mennyire fogja befolyásolni a másnapi teljesítményét? Önkért ah, vállalat rabszolgamunkát vállal, amivel egyébként a nem rabszolgamunkáját majd milyen módon fogja ellátni, eljutunk más módon a jelehez? E, nyilván, hogy Egyébként azt sem tudom, hogy egy ilyen hangmérnök munka uh, mennyire aktív. Tehát lehet, hogy csak ott ül, hogyha baj van, és közben tud olvasni, telefonálni. Nem tudom megítélni. Tehát nyilván ez, ez is befolyásolja azt, hogy hát most a... Túlmunka munka kapcsán a, a főállás a Jó, de alapvetően lehet. abban a szituációban, hogyha az egyéb munkatársad ezt bejelenteni foglalkoztatna, az valójában azzal lenne kapcsolatos, hogy az egyébként a nálad kifejtett tevékenységre egy tízes kállán hanyastra fog majd hosszú távon kihatni? Ez is benne van, de természetesen, ha valaki ezt civil rádióval ingyen csinálja, az első gondolatom a megbecsülés. Mert ha jól értem, ő ezt nem pénzért teszi, és nem másodállásként, hanem a társadalmat akarja ezzel jobbá tenni. Hát ez, ugye ezt a kifejezést nem használta, de könnyen lehetséges. azt kérdezem tőled, hogyha az illető, akivel beszéltem, a te munkatársad lenne, zokon vennéd -e azt, hogyha ezt egyébként azt követően tudnád meg, hogy XX, aki készítő említeni az ön nevét a műsor elkészítése a folyamán, mert ezt egyébként előtte neked nem jelentette be. Biztos, hogy nem benném zokon nekünk, de van olyan munkatársunk, aki a tűzoltóságnál fotósként dolgozik, miközben elvégzi a munkáját nálunk reggel 8-tól délután fél És ha este 11-kor valahol tűzeset van, akkor ők kiasztják, és ő megy fotókat csinálni. Ezt hogyan tudtad meg? Elmesélte. Sőt, még a fotópályázatunkon indult is, csak akkor tűnt hogy milyen jó szeme van a sátnak. Elmesélte előtte, elmesélte alatta, véletlen kiderült? Utána. Tehát nem, nem kért tőled engedélyt? Nem, nem. És sok évig úgy dolgozat állunk, hogy nem tudtam volna. És egyébként azt követően figyelted e azt, hogy ez munkájára milyen módon hadd ki, ha kihat egyáltalán? E, hogy milyen módon hadd ki nem figyeltem, de nem is vettem észre, Ugyanakkor boldogan nézem mindig, amikor megjelenik olyan fotó, mert őt is lakatosnak így véletlenül. De most mégis azt fogalmaztad meg, hogy az idő elfoglaltság mégis milyen módon hat ki az ő energiájára, vajon az elegendőnek mutatkozik-e, majd később másnap arra, hogy milyen tevékenységet folytatnálad, és nem azzal kezded, amivel most folytattad. Amikor föltettette azt a kérdést neki, hogy ő hány éven keresztül mennyi ideig gondolja ezt csinálni, akkor valóban ez volt az első gondolatom, hogy most ő ezt fél évig csinálja, vagy hatékig, mert nem mindegy. Aki fotózik, hány éve teszi ezt, vagy milyen hosszú ideje? Sok éve. Ő ezt sok éve csinálja. És tapasztaltál-e -e bármit is, ami egyébként az ő munkájában jelentkezhetett volna, mert egyébként attól, amit utána csinál, fáradtabbnak tűnt, vagy nem azt a teljesítményt hozta, amit egyébként hozott? Pont ellenkezőleg, én el a azt látom, hogy baromi lelkes, és szívesen csinálja, amit éppen csinál. Mennyire idegen tőled az, hogy valaki egyébként a szabadidejében tüzeket fotóz, vagy pedig egy rádióban dolgozik hangmérnökként, vagy kvázi hangmérnökként, hiszen a, hangmérnökök egyébként, a klasszikus hangmérnökök ezt hosszabb ideig tanulják? E, Semmire idegen, én magam is elgondolkodtam azon, hogy ha majd a három gyerekem már egyáltalán nem lesz kíváncsi rám, vajon mivel fogom tölteni a szabadidőmet? De nem helyettük. Nem, nem helyettük nem értem. Hát, hogy nem helyettük, hanem att emiatt felszabadul idő. van, igen. Igen, igen, igen. Jó, reggelt. Köszönöm. 061 49 és 0636771161 Kész 2019. január 14-e lesz, de 7 óra 53 perc és 20 másodperc soha többet nem lesz ez a jáncsi minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Derült ég, sütő nap, kék ég. Nyomulás a plusz fokok felé, akár két számjegyjel is. Itt szeretném elmondani, hogy január 28-án, hétfőn este, fél nyolc órai kezdettől megkezdődik a Nagyomesszínre jött ember 2019-es periódusa. A helyszín változatlan, akvárium volt klub vagy volt lokál, a belépés változatlanul díjtalan, és akik várják Önöket, ők is változatlan összetételben várják Önöket, ez a Bakács Filippo Fiala János összeállítású csapat. Szívesen vannak várva. 0614890999, valamint 063677161, figyelek, ha van mire. mondattól kapcsolódtam, hogy ki volt az a, a újságíró, aki cikket jelentett meg az val. Az egy képzeletbeli levél volt, amelyet a 444.hu újságírójának, Szili Lászlónak írtsinkovics Gábor annak alkalmából, hogy több mint két vagy három hónapja kirúgták a nemzeti sporttól, és a szekrényéhez és az abban lévő relikviákhoz sem juthatott hozzá. Új, tehát a, a 4-4-1-ben el lehet olvasni. Köszönöm szépen! Kezden újra. Éli az életét, aki Egy másik e-mail írójának azt szeretném mondani, hogy belírja, beírja a Google keresőbe, egy 444 Szilí és az mind a két írást kiadja. Kirogták a magyar sportújságírás egyetlen valódi élő legendáját, Sinkovics 3020181012 ike és egy másik szócikben megtalálja. Így még soha senki nem küldte el a francba Orbán Viktor kedvenc és három betűn 2009. január 11-e. Köszönöm. The neck for man Obzana 2019. január 14-e hétfő van, és a pontos idő 4 perccel múlott reggel 8 óra. Ez a kegyfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János műsora derült ég alatt. Már Már-már tavaszi körülmények között. Ettől függetlenül csúszhatnak az utak, és erre legyenek szívesek figyelemmel lenni. Amíg szól a zene, addig telefonálhatnak, 061 valamint 0630 Ne felejtsék, azon kívül, hogy a műsor 14 éven aluljaknak nem, és felette is igen korlátozott mértékben ajánlott Minden műsor kísérleti műsor, minden műsor utolsó adás. Néh Bányász Gergő, én még élek a szakmám már alig. 2018. december 16-án reggel 9 órakor jelent meg, illetőleg frissítették előző nap 20 óra 36 perckor hvg.hu. Kirúgtak a hirtévétől, kiesett a vasas az NBA-ből, illetve kaptam egy infartust, és még csak június volt, amikor ezt a leltát készítettem. Mondhatni, zötyögősen indítottam az évet, arra gondolni sem mertem, hogy mi lesz ősszel, mert még nagyon messze volt. Azt kívántam, ha lehet, inkább ne történjen semmi, már az is valami. Ez az éven valójában nem idén kezdődött, hanem 2010-ben, az akkor még közszolgálati magyar televízióban. Sok idő telt el azóta, már egybefolynak a részletek, csupán egy kép, egy tiszta teljesen.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 a nem ellenőrizni fogjuk a kormányt, hanem támogatni. Mindegy, kimondta. Nagyon mindegy. Lenézem, lenéztem a kockás füzetembe, három pici kockába beleírtam, hogy magyar televízió. Aztán áthúztam méghozzá magammal együtt. Ott, abban a pillanatban a maradék közszolgálat és én is megszűntünk. Temetésünkről később sem intézkedtek, jeltelen fekszünk. Mindez D. Bányász Gergő, én még élek a szakmám már alig címírásában olvasható, amely még tavaly decemberben jelent meg a hvg.hu-n. év alatt annyi bűnt követtem el a szakmámmal, amennyire nincs már magyarázat. Nem is keresek, már csak annak a módját szeretném megtalálni, hogyan lehet, hogyan tudom ezt a bűnt jóvá tenni. Hogyan lehet bocsánatot kérni, lehet-e egyáltalán ezért a média bocsánatot kapni? Médiaháborús bűnös lettem, nem én adtam ki a tűzparancsot, nem én vezényeltem a sor sortüzeket, de ott volt a kezem lenyomata a puskatuson. Szégyen, amit csináltam. Hogyan? Milyen erkölcsi alapon kérdezhetek én bárkit bármiről lőporos kézzel? Hogyan képviselhetem a szakmámat, ha annyi tartásom sem volt, mint egy A4-es lapnak? Sehogyan? Simicska Lajos ajánlata a köztévétel érkezik a főszerkesztő 2015-ben, a G-nap után, az utolsó utáni pillanatban, természetesen nem személyesen őhívott, jött a hírtévétől. Tényleg a végemet jártam már nem szakmailag, hanem emberileg. Szakmailag ugyanis már nem léteztem, írja a déványász Gergő, én még a szakmán már alig című tavaly megjelent írásában. De mivel évekig gyába voltam lelépni a magyar televízióból, megérdemeltem a mindennapos nyomást.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 Csak a vállás időpontja volt kérdése, illetve az kilép előbb, hogy mi megyünk, vagy minket küldenek. Engem ugyanis otthon arra neveltek, hogy meccs nem hagyhatom el a társaimat, még akkor sem, ha csapatkapitányként a cserepadon kell ülnöm, és akkor sem, ha kis az újságból tudom meg, újra áttettek a tartalékok közé. Az tehát adott volt, hogy április 8-áig, a választások napjáig maradok. Írja a déványász Gergő, én még élek a szakmám már alig címírásában. És nem is az fajta a legjobban, hogy kirúgtak, hanem az, hogy ennyire nincs ránk szükség. Mármint arra, amit csináltunk mi a hírtévénél, illetve még az antik időkben a magyar televízióban, arra már ma senki sem kíváncsi. Magyarországon a közszolgálatiság megszűnt, így már azok sem kellettek, akik csinálták. Ennek is egyszerű a magyarázata. Az emberek többsége nem kérdéseket, illetve válaszokat vár, hanem véleményeket. Nem elemzéseket, hanem kész termékeket akar, és mivel nagyon nehéz kiigazodni a mai világban, nem gondolatok, hanem iránymutatást. Emiatt nem lehet ki és megbeszélni semmit, emiatt nincsenek minőségi viták, és emiatt nem kérdései, miközben sokan a sajtószabadságról beszélnek, nem veszik észre már igazán az a kérdés, van -e egyáltalán sajtó Magyarországon. Szerintem nem a szabadság léte, vagy nem léte az igazi problém, han, probléma, hanem az. A magyar sajtó jelentős része nem híreket, információkat, hanem magánvéleményeket, illetve politikai üzeneteket fogalmaz meg, emiatt nem tudósít, hanem kampányol. Senkire nem haragszom, csak magamra. Magamra viszont nagyon. Fejezi be írását, déványáz Gergő, én még élek a szakmám már alig írásában, amely nagyjából tavaly december közepén jelent meg. A oldalain nulla és nulla egy A szíves figyelmükbe olvasásra feltárul Simiska bukásának titkos története Pető András Szabó András direkt 36 írása a 444h mélységét, tartalmát itt és most nem szükséges, nem találom szükségesnek megemlíteni. Azt viszont elmondom, hogy január 28-án, este fél nyolc órakor ismét rendel a nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokájában, Filippov, Fiala, és mindazok, akik eljönnek este fél ra a belépés díjtalam. Egy perc múlva lesz negyed kilenc, 0614890999. És nullat figyelek hat a van mire. Jó reggelt kívánok ki hát más? Mire gondol? Ő, nem tudom, hogy tegnap látta-e a Tottenham Manchester United meccset? Igen. Wembleyben. És hát megtörtént az edzőváltás, ugye visszahoztak egy legendát, és egyből nyertek a meccset. Igen. Azt értem hogy a Mourinho ugye előtte, hogy hogy tudod ideig eljutni, hogy ugye ennyire elveszítse ezt a csapatot? Nem tudom. Pedig már annyiszor kiszórták már több csapattól. Fogalmam sem is. Csak ennyit akartam mondani. Nagyon szépen köszönöm. Kérem. Azért nem álltam fel, mert féltem Dévény István Facebook tavaly decemberben. Három évig voltam a közmédia munkatársa. Ezt a posztot nem lehet megúszni, most már nem. Három évig voltam a közmédia munkatársa, két évig a Magyar Távirat egyik főszerkesztője. Tudom, mi történik a falakon belül, értem is, hogy mi történik a falakon belül. És van egy kérdés, hogy én miért nem álltam fel akkor, amikor válaszolok, mert arra is, hogy melyik volt az a pillanat, amikor fel kellett volna állnom. Nekem akkor kellett volna felmondani, amikor egy értekezleten bejelentették, hogy mostantól az ellenzék csak akkor kaphat nyilvánosságot, ha már megérkezett a Fidesz reakciója. a hírben pedig a kormánypárt reakciójának kell előbbre lépnie, szerepelnie. Mennyire megmosolyogtató ez a mai állapotokhoz képest, hiszen még voltak ellenzéki hírek. És azért nem álltam fel, mert féltem. Korábban egyszer felmondtam a magyar nemzetnél, a Gína perőtt, médiánál, már pedig ott az isp nagyon nem szeretik. Nem nagyon szerették. Ha egyszer elmentél, nem mehetél csak úgy vissza. Aztán felmondtam a heti válasznál is, hogy átszerződjek a közmédiába, és azt gondoltam, oda sincs visszaút. Végül lett, de csak sok-sok véletlennek és szerencsének, na meg Borókai Gábor jófejségének köszönhetően. Az ellenzéki médiához pedig nem is hívtak volna, és ha mégis, akkor sem mentem volna, hiszen nem akartam nem jobboldali médiában dolgozni. Ezért féltem, hogyha a közmédiánál végem, mindenhol végem. Nem vagyok büszke rá, és ezen az se segít, hogy a végén mégiscsak eljöttem, mert ha lecsipaszíthatjuk a történetet csontig, akkor bizony annyi maradt, hogy azért maradtam, és vettem részt a közmédia szétrolasztásában még egy ideig, mert féltettem a megérhetésemet. Nem könnyű ezzel szembenézni. Ami a közmédiában történik gyalázat. Nem a mai képviselői akcióira gondolok, nem a következményeire, hanem amivel a közmédia lett. Szégyen mindenkinek, aki a hírgyártásban részt vesz. Tudom, hogy most ezt belülről megélni, tudom, hogy más ezt belülről megélni, de el kollégák, hogy egyszer majd nektek is szembe kell néznetek mindazzal, amit tesztek, tettetek. És az nagyon vacakérzés lesz. Megtalálják a Facebookon vagy a Mandéneren 2018. december 19-én 12 óra 55 perckor. Dévény István, három évig voltam a közmédia munkatársa. Jó napot kívánok legyen, pedig a D. Bányász Gergő cikkét veszettem a megvédőzést. A D. Bányász Gergőféle cikkét a heti világgazdaságban találja meg. Kis türelmét. Én még érek, a szakmán már alig december 15-én hvg.hu nagyon szép. Nagyon szép Égel közül. Jó legyen. A 4 en van ma egy ipar. a mikrofon fióta, az M 1 es van feltüntetve. És a Éfiat Bombiti Zoltán interjú kapcsán. Lárt a videót, nem? Nem. Na, az a lényeg, hogy azt mondja egy a riporter, hogy azt úgy tegye már bele azt a kérdést, véd, tehát meg még a volt ez a ominózus affér, meg megvédték a... Tehát megmondja a riporter, hogy mit válaszoljon az ifja Blomnici, hogy ez egy vágatlan felvétel, ez kikerült valahogy hozzájuk, és ifja Blomici, előadja, mintha Semmi, hogy nem tudna, és úgy válaszol a kérdésre, amit a riporter a szájába adott. Hát majd születnek újabb levelek. Ezek után valamennyi hitele marad? Még egyszer mondom, születnek majd újabb levelek. A kelyfejancsiban viszonylag ritkán hangzanak el dolgok véletlenül. Az, hogy az általán felolvasottakhoz nem fűző kommentárt, az sem véletlen. Az holnap... A kvázi halotti beszédek után nem szoktak szavazást tartani, hogy azokat elfogadják-e vagy sem. 061 és 0636771161 lehet? Örül neki, hogy itt lehet! Oh! Oh. Lennő reggeli legel, oké kezemben itt talál. Most oké, félveket fehér, fél a másfél mell, körül mi Egy turista mit tehet? örül neki hogy itt lehet. Jó reggelt! Kicsit belekapaszkodva abban, amit mondtál, azt mondtad, hogy kvázi halotti beszélt, <kül> És mi lesz a halotta? Nem halottak. Amiről ott szó van? Hát ezek a személyek mind élnek. Hát én nem a személyekről beszélek, hanem a, a, az ő szakmájukról, amiről... És az, és az a szakmájuk, szakmájuk is van. Az, Val. hogy ők elkövették azt, amit elkövettek, azt, hogy rájöttek arra, amire rájöttek, azt, hogy egyszer aztán írtak róla, azzal neked kell kezdeni valamit, rajtad múlik, hogy később elfogadod-e őket, vagy sem. Ők egyébként szerencséjükre, vagy pehjükre, meg rész alá aláhúzandó, még élnek. Hát nem értek egyet, de Nem értesz egyet? Mivel nem értesz egyet? Hát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt ők egy kortünet. Nem, ők nem kortünet. Ők egy-egy esetek. Az újságírás Magyarországon nem halott. Az, hogy ők abba a helyzetbe kerültek, amilyenbe kerültek, az nem egy sors-tragédia következménye volt. Mert hogy egyéni sors? Hát mármint, hogy ők egyén lettek róla. Ez, ebben igazad van, de én azt gondolom, hogy azért, minthogy a kertfelancsiban valóban nem véletlenül el elolgók. Azért ezek így korrelálnak azokat, amiket felolvastál. Mondjuk a múlt sütörtök is, vagy akkor vagy kukormányinfóval, vagy mi azt együtt is. Hát azért azt... Hát lát, hogy ez a beteg ez még él, de... Ez a beteg él, maradjunk abban. Ez a beteg nem beteg. Ennek a szakmának vannak betegségei, ennek a szakmának vannak betegei, de ez a szakma épp úgy nem beteg, mint ahogy nem beteg a hegedűművészet. Kinek dolgozik Krekó Péter? 2019. január 4-e Kiszeli Zoltán figyelő. Krekó Péter régóta nagy tehertétel a magyar nyilvánosságnak. Alacsony színvonalú elemzéseivel azonban sikerült betörni a nyugati médiumok felületeire, melyek korlátlan fekve, felvevő piacot jelentenek a Magyarországot sarazó cikkek terén. Krekó pedig nem bonyolítja túl a dolgokat, pontosan azt mondja, amit a ha megrendelők hallani akarnak. Vajasnunk egy pillanatást Krekó Péter Magyarországot lejáratott tevékenységére, hát ha megértjük a motivációt és Kinek dolgozik Krekó Péter? Kiszeli Zoltán írása a figyelőnek. Pár kattintás Krekó Péter Twitter csatornáján, és hamar kiderül legalább 50 média nyilatkozatban, illetve tucatnyi konferencián savazza Magyarországot. Kis tartalmi elemzés után látható, hogy Krekónak, mint a Vizbeli Múrickának mindenről ugyanaz a pár dolog jut az eszébe: diktatúra, orosz befolyás, álhírek, összeesküvés elméletek. Ezzel persze nem is lenne baj, ha mindezt a Bécsbe költöző Soros Egyetemen vagy a Bitószalon belterjes közegében tenné. Krekó azonban telekürtöli a világ sajtót, és így áztatja Magyarországot. A világlapok a 10 millió magyarból furamód mindig őt találják meg. Nézzük munkásságának néhány gyöngyszemét, amelyek látszólag külön-külön állnak, ám a háttérben mégis összeérnek és leginkább olyan egyszerűek, mint a fajék. Greco szerint egyedülálló módon Magyarországon a közszolgálati média is terjeszti az álhíreket, amit egy-két kiragadott példával támaszt alá Greko ebben azokat a liberálisokat követi, akik rögtön a zsűribe ülnek, és ők határozzák meg azt, hogy mi minősül, álhírnek és mi nem. Így könnyű, mondhatnánk, ha nem ismernénk a nemrég elhúnyt Udo Ulfkotte könyvét, melyben az oknyomozó újságíró pontról pontra leírta, hogy minden média manipulál, ámleg legfőképpen néhány oligarha és koncent lévő nyugati mainstream média. A migrációs válságot ez a nyugati média veszít hitelességéből erősödik a második nyilvániság, amit a hatalmat féltő mainstream elitpont az álhírterjesztés vágyjával akar semlegesíteni. Másik ilyen eszköz a Söros György által is támogatott korrektív portál, amelyet a közösségi oldalak cenzúráját szervezték ki. Az utóbbi időben Krekó Péter rákattant arra, hogy Magyarország állítólagos orosz barátsága miatt elszigetelődik az unióban, új elemként pedig a NATO-ban is. Az új jelenben még fontos lesz. Ez már a második feketeöves propagandistánk a Simicska Árva Indexes Spanyi Szabolcsnak is sok, aki propkájában kénytelen elismerni, a Trump adminisztrációban azonban diplomáciai források szerint ezt másképp látják, bár Ukrajna NATO közeledésének blokkolása jól jön Moszkvának, de az elterjedt vélemény az, hogy, ez ne, hogy nem ez vezeti a magyarokat. A privát bankár fedezte fel azt az anonimus csoport által nyilvánosságra hozott titkos brit pszichológiai hadviselési akciót, a meglepetés, amelynek Krekó Péter, illetve Rácz Adrás személyben magyar szereplője is van. Ráadásul mindketten a Political Capital nevű dolgoznak, és eddig nem cáfolták a híreket. Az akciót a brit külügyminisztérium és a NATO mellett a Facebook is pénzelte. Úgy vennék fel Ukrajnát a NATOba, mint a Romániát és Bulgáriát az Európai Unióba. Éretlenül. Egyetértünk az NSA által korábban lehallgatott Angela merkel -le, aki szerint barátok között nem szabad szolgálati akciókat végrehajtani, és tudományos köntösbe csomagolt befolyásoljási akciót sem teszünk hozzá. Ez a hidegháborús uszítás egyébként is kifutó modell, hiszen a UST Departmentben, mint korábban a CIA-ben Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter már rendet rakott. Kipaterolta a Soros Clinton megkénféle soft politics híveit, így a szabadvilág vezető hatalma már nem avatkozik barátai és szövetségesei belügyeibe. És itt jön a képbe Soros György. Piaci hírek szerint a, spekuláns, a spekulánsnak jelentős pénze ragadt Ukrajnában, ezért is sürgeti 2014-től kezdve az üzenőfüzetének számító New York Times-ban és Guardian-ben, hogy az EU vállaljon pénzügyi garanciát a korrupt oligarchák fogságában vegrögődő Ukrajnának. Van, aki fegyvert akar az ukránoknak eladni, van, aki mindezt hitelezni, a számlát pedig rátolnak az európaiakra. Ukrajna NATO csatlakozása mindezt megkönnyíteni, ha nem lenne Magyarországnak nemzeti kormánya, amely külkeményen kiáll a kárpátaljai magyarokért. Kiev azonban nem a júza magyar javaslat minden NATO ország kisebbsége mentesül a sorlista ukrán törvények hatály alól, hanem a konfrontációt választja. Utóbbit segítik a Kreku által a 2019-es évre forgalomba hozott kommunikációs panelek. Greko Péter és Soros György filantróp törekvései a Soros terv 2.0 mentén találkoznak. A hazai Soros hálózat fe fekete üvesei még tavaly őszeli szinte egész véletlen a politikai Kapitál munkatársaival tartottak munkaértekezletet a New Pack for Europe-ról. Ezt a tervet decemberben a 2010-ben és 2014-ben is látványosan megbukott bajnai gorda mutatta be, akit a soros hálózat a parlamenti bohót ellenzék tehetetlensége miatt láthatóan politikaira újrahasznosítana. Sajnos mindig is vannak olyan alakok, akik fordítva ülnek a lovon, mint azok, akik 1944-ben vagy 1956-ban rosszul értelmezett szövetségesi hűséget és saját ambícióikat a magyar nemzet érdeke elé helyezték. A budapesti polgári kormány a magyar emberek immáron harmadik kétharmados felhatalmazása birtokában sikeresen ötvezi a nemzeti érdeket a nyugati szövetségi rendszerekből eredő jogokkal és kötelezettségekkel. Ez külföldi érdeket kiszolgálva támadni minimum Nemzetbiztonsági kockázat, írja Kiseli Zoltán. Kinek dolgozik Rekó Péter cím írásában, 2019. január 4-e. Figyelő! Fény megtörük Ámulakba jöttő Fúj a szél, az ablak mit van Azt írja az újság44.hu ámulatba jöttő videónk Van arról hogyan gyártják szóló szóra propagandát a küzmédiában, Pál Dénier, ifjabb omniszi Zoltán alkotmányjogász a századvég alapítvány vagy jogi szakértő a kormány egyik legtöbbet foglalkoztat beszédőfeje, van benne valami újaság, de mindig elegáns, vágja a jobb jogi nyelvet, és még biztosan kelti a szakértőben nyolás bármilyen tetszőleges politikai témában. A múlt hét alig néhány órát rendelkezésre álltam, amikor azt kellett elmagyarázni az MTV a nézőinek, hogy a videón, amint kidobják Vul Lászlót az MTV a stúdiójának előteréből a világon semmi nem látható. Hozzájutott annak a riportnak a három perces a verziójához, ami túlzás nélkül korszakos dokumentációnak mondható. Ilyen, leleple, ilyen leplezetlenül legalábbis eddig nem láthattuk működni az állami propagandát. A blogban végig Lomnici beszél az első két percben észrevétel egymásba tekeredő soha véget nem érő körmondatokkal magyarázza azt, hogy az ellenzéki képviselők jogszerűen jártak el. Már itt feltűnő, hogy végig ugyanazokat a kifejezéseket ismételgeti újabb és újabb kombinációban, Épp amikor végleg hipnotikus állapotba kerülne től az ember Lomnici elhalkul, a riporter visszaveszi a szót, és ekkor az eredeti cím felett látható felvételen 1 perc 52 másodpercnél persnél valami olyasmi történik, amiről mindig sejtettük, hogy gyakorlatil, de ennyire valóságos soha nem mertük el, egy szót, ami fontos, és kértek, hogy mondjak, mondjuk el, hogy az őrök védték, tehát hogy védték. Jó, jó. Erre akkor egy mondat erejét térjünk ki. Lomnici erre a biccent, majd ismét bekapcsol és gépjesen kezdi elő az egészet, azzal, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az országülési képviselők és az üzemi terület és a jogszabályok és a minden mai kikerekedett szövegekkel artikulálva hozzáteszi, hogy az csak megvették a stúdiót. És akkor lássuk mindezt a közmédia tálalásában, aznap az eredeti felvételen az adásban 4 perc 10 másodperc látható az ominózus válasz. Nem volt hiába a túlóra. Lomnici második megszólásában a feletesek kívánalma szerint elhangzik az őrök meg Megbitték, amit meg kellett védeni. Én egyébként ideig naivan úgy képzeltem, így Rényi, képzeltem, hogy van egy jól fésült tanácsadó, hogy naponta két-háromszor körbe megy a stúdióban, így, így és így tovább. Hát nézzék, Lomnici Zoltán ifjabb vagy idősebb, valamint a riportertől is várjuk a leveleket. Ez Egyre nagyobb ez a vár. De fel sose épült, és eltűnik végül. 0614890999 és Nem biztos, hogy a mai műsorban még betelefonálni lesz módjuk, aki az most. Tisztelt fiala úr, telefonon történt beszélgetésünk alapján itt küldöm önnek jelentkezésemet. Szeretnék részt venni az adások lebonyolításában önkéntes technikusként magamról röviden annyit, hogy gimnazista koromban ismerkedtem meg a rádiózás rejtelmeivel, majd főiskolásként gyakorlatidőmet időmet a Magyar Rádióban töltöttem, valamint a Kandó stúdió működtetésében vettem részt, mint műsorvezető szerkesztő hangtechnikus három éven át. Diploma munkámat is a magyar rádió felkérésére, felkérésére nyújtottam be. Minden vágyam az volt, hogy a rádióban dolgozhassak. Sajnos azonban a végzésem évében, 1977 bevezetésre kövő szabályozás miatt, viszont a felsőfokú végzettségűek csak pályázat útján helyezkedhettek el, erről le kellett mondanom. Az akkori műszaki igazgatónak, Ekenes Gábor, nem volt lehetősége pályázatot kírni külső személy számára. Így teljesen más pályán voltam kénytelen elhelyezkedni. Most látva a civil rádió közzétett felhívás reményült bennem, ha megkérdezik. Is, de teljesülhet egy rég eltemetett elképzelés. Szívesen részt vennék a betanulásban és az ezt követő aktív munkában. Felmerült a kérdés önben, miért most? Nos, Janár 27-én betöltöm a 64. életévelmeti nyugdíjba vonulok, és szeretnék aktív maradni, valamit olyan tevékenységet végezni, amit kedvelek és szívesen tehetek egy lelkes csapat tagjaként. Köszönöm, hogy végül olvasta és továbbítja a jelentkezésemmel. Tiszt, tisztelettel xy férfi, és akit négy és fél perc múlva felhívok telefonom. De nem ezt a számot szerettem be, hanem ezt... Esse. Valami nem stimmel. Zavar a rendszerben. De javítok.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 190 másodpercük van arra, hogy bármit mondjanak a Kéfejancsiban. Utána beszélgetés következik Horváth Gáborral, majd elköszönök mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Ha ez nem az utolsó volt, akkor holnap reggel ismét találkozunk. Ne felejtsék, január 28-án este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Az eredeti csapattal Bakás Filippo, fiala várom önöket a belépés díjtalan. 06148 8 9 0636771161 9 figyelnek a van mire. Fiala János vagyok, lehet? Hát ezt a pályázati rendszert, és én is ismerem, én így szabadultam, és így tudtam aztán elhelyezkedni, mert csak olyan helyeket pályáztam meg, ahol visszautasítottak. Így aztán mi történt önnel 1977 után? Merre vetette az élet? Hát, mivel ugye én a kandon végeztem számítas szakom, és uh, utána a pályázatok hiára híjár, a ugye az első uh, szeptemberben fellelhető, a főiskolán felelhető pályázatot megtámadtam idézőjelben, és tulajdonképpen így kerültem egy nagy cégnek a számítástechnikai központjába. Ott azonban, hát a, a, a, a, a fiatalon végzetteket nem úgy alkalmazták, mint ahogy az ember elképzelte. Ugye főiskolán ott az életre nem tanítanak, csak a különböző szakmai <gül> fogásokra. Ott egy idő után valahogy el lehetetlenítettnek éreztem magam. Aztán jött egy olyan lehetőség 1981-ben, hogy repülőtér. És akkor végül is, hát 81 óta tulajdonképpen a repülőtéren dolgozom, különböző területeken. Ebből volt 22 év, malév, utána pedig a Budapest airportnál, ahogy jelen pillanatban, ahogy írtam is, hát januárban, nyugdíjba hudulok. Hadd itt itt, hogy mivel foglalkozott? Hát malévesként én foglalkoztam a földi kiszolgálás, tehát a repülőgépek, az utasok, és egyéb más földi kiszolgálásával, annak a szervezésével, annak a az irányításával, aztán utána egy nagyon nagy arányú csoportos leépítés alkalmával ugye, félig meddig utcára kerültem, de aztán volt lehetőségem egy uh, régismeretség révén tulajdonképpen a Budapest airportnál elhelyezkedni, mivel akkoriban ugye a repülőtéren a keresingőze megcsapott, és hát nem szívesen hagytam volna ott, úgyhogy átkerültem egy uh, tulajdonképpen hasonló munkaterületre, csak ott uh, nem effektív a, a, tehát a földi kiszolgálással, kapcsolatos logokkal foglalkoztam, hanem különböző engedélyek, és vállóhely uh, tervezés, stb., stb. stb. stb. Milyen tervezés? De állóhely, állóhely. Ah, azt derúj el nekem, hogy gimnazista korában hogyan ismerkedett meg a rádiózás rejtelmeivel? <gül> Elég érdekes dolog, én kaposláran a táncsismelyek gimnáziumba jártam. És... Uh, elég gyakori vendég voltam, nézőként egyelőre, akkoriban legalábbis a Kaposvári Csíkerges Színházban. És egy alkalommal, a barátommal igyenkéztünk egy előadást, és az a hely, ahol mi ültünk, óda a hogy teljesen mi. ott amikor kinyitottuk ugye az ajtót, akkor láttuk azt, hogy ott van egy keverőpulc, uh -huh. stb. stb. stb. Hát ugye akkoriban még voltak ilyenek, hogy különböző színházi előadásokat a Magyar Rádió felvett, és akkor ezt bizonyos időpontokban ugye leadták. És ott ö, tulajdonképpen ö, ö, ö, ö, magának a, a folyamatnak az érdekessége az, az nagyon megragadó volt, és hát később tulajdonképpen a... Hát nevet mondhatok szerintem, dr. Jósfai György volt a rádiónak uh -huh. ekkor rendezője, aki tulajdonképpen kívánságműsor és egyéb ilyen uh -huh. dolgokban is részt vett, és tulajdonképpen ennek a a folyamodványaként jött létre az, hogy hű, ha magyar rádió volt, szerencsém, akkoriban tehát egy párszor ugye a különböző stúdiókban előfordulni. És tulajdonképpen így jött ez a, a dolog. A hogy gyakorlati idő, az milyen hosszú idő volt? akkor A rádió? gyakorlati idő, az, össze, tehát a tördelésnél az nem volt jó isten igazából. A gyakorlati időt én, amikor a, a diplomunkámat végeztem, tulajdonképpen akkor volt. De intőközben be be be révén. Ez a, a 70-es a... évek második fele? Igen, igen, igen, igen. És mit csinált? Hát különböző dolgokat. <gül> a a magnókra, azokat a nagy tekercseket raktam fel, ugye, a magnókészülékekre, akkor ugye a hangtárba vittem, hoztam, aztán ellestem néhány apró dolgot ilyen autodidakta módon, volt egy nagyon ö, kedves, hát kollega, nem kollega tulajdonképpen, hanem egy ö, olyan emberke, aki átadta bizonyos tudását, és azt mondta, hogy az az igazi jó hangvágó, Igen. aki a hosszú íről le tudja ö, vágni a Látja, milyen érdekes nekem bánásztól tanította az, hogy az a jóvágó, aki az E betűre fel tudja tenni az érkezetet, de akkor ugyanazt. Nice. Néhány év eltérésével, nagyjából tíz körülbelül ugyanazt mm -hmm. tanultuk. Milyen érzés volt az, amikor a realitás, az ön vágya és a meg, annak a megvalósulása közé állt? Hát az, az eléggé. Ö, vegyes érzelmekkel töltötte, de rá kellett, volna, ja? akkor, akkor ott maradt volna. De a rádióban? Uh -huh. Igen, igen. Igen. Száz százalékosan mert állítani, hogy ez így lett volna. Fájt a szíve? Fájt. Mennyire? Hát, ahogy az orvosok szokták mondani, a tízes skálán egy olyan hetes. Mennyi ideig? Mennyi ideig? Hát főleg, amikor ugye rájöttem arra, hogy amit említettem, ugye az a bizonyos uh, nagy cégnek a számítástechnikai központjában dolgoztam, akkor elég hamar rájöttem arra, hogy ezt a részét a dolgoknak nem. El és minek valátán. a számítástechnikai központjában nem ne, Még egyszer? Mi minek a számítástechnikai központjában? Egy na, e, akkor mondom azt, hogy a magyar hajó is darúgyában. Uh -huh az ottani számítástechnikai Központban, gazdasági közgatóságon. Önt valójában az érdekelte, amit csinált, hogy ugyanére érdekelte az, ami a másik oldalon, a stúdióban, vagy kint a világban zajlik? A következő, én ugyanivel mivel visszakivégzettségű vagyok, ha bár azóta, tehát nagyon régóta használtam tulajdonképpen ezt a végzettségemet, nem is ez a, a, a fő csapásirány, akkor, akkoriban ez úgy volt bennem, hogy tehát műszaki vonalon van, lehet, lett volna lehetőségem ugye bekerülni. És ott viszont azért valamennyi, tehát nem csak a műszaki a dolgok érdekeltek, hanem maga a műsorkészítés, esetlegesen saját műsor, de hát kinek nem ilyen képzelése lenne, hogyha lenne rá lehetősége. Gyakorlatilag 40 év telt el. Sajnos igen. Hát sajnos, hogy hál' Istennek ki tudja. Ha. Amikor olvasta a felhívást, igen. akkor olyan volt, mint a csataló, amely meghallja a harci kürtöt? Uh, ha nem is csataló, de uh, igen, igen. Egy, egy, egy, egy kivénhet kis pariba. <gül> <gül> de uh, most lehet, hogy én hangzik, de hogy megtobbant a szívem. És valójában azt sem foglalkoztatta más. Mennyire foglalkoztatta, hogy ezt milyen rádióval kapcsolatban olvasta, bármilyen rádiónak eleget, vagy igent mondott volna, vagy, vagy rebegett volna, hiszen még a, a, a belépés még, még ön előtt van, vagy, vagy mennyire számított az, hogy hol olvasta, hol hangzott ez a... Én tulajdonképpen ezt a Facebookon olvastam, egy ott osztotta meg, és utána ö, mentem rá tulajdonképpen a, a, a TV Rádionak a honlapjára. De hát megmondom őszintén, hogy most erre úgy konkrétan nem tudnék válaszolni, de szerintem tulajdonképpen bármilyen ilyen jellegű. Meglátés és bele Ön... szeretni egy volt? Hát, ha nem is egy pillanatműve volt, mert azért gondolkodtam, gondolkodtam, hogy egyáltalán, tehát tisztel vagyok avval, hogy e, a, a korom, meg stb. stb., ha bár nem érzem vannak annyinak maga, mennyi, és főleg az ragadott meg, hogy e, friss nyugdíjasok. Tehát ez is benne volt ugye a bizonyos felhívásban. Hát mondom, akkor itt tulajdonképpen ez egy kortalan. Mindenhogy az ő műsorában is tudom, hogy, hogy 14 év alatt nem ajánlott, és 14 év fölött is csak korlátozott. Mennyire ismerte a civil rádiót akkor, amikor olvastam. Hát tulajdonképpen néha-néha rátévedtem, de nem, nem szoktam hallgatni. Mennyire tudja elképzelni az itteni körülményeket, vagy fontos egy egyáltalán hogy itt milyen körülmények vannak, hogyan cincognak az gyerek ha vannak? Hát tulajdonképpen érdekel az a része is, sőt, hát szerintem befolyásoló tényező. Én egy, ahogy így legalábbis így hallgatgattam, meg hallgatom mostanában ugye egy viszonylag elég tág Jö, de maga a, viszony, a viszonyok, hogyha arra emlékeztetnek, hogy a Bajcsi Zsirinszki kórházba lezuhan a plafon, az önt adott esetben nem befolyásolja. Hát tulajdonképpen, ha nem én vagyok alatta, akkor nem. Hát, hogyha önnek kell elhárítani, hogy ne, ne szakadjon öre vagy másra. Azt se zavarja ezek szerint, hogy ezért nagyon szerény fizetés jár, ebből legfeljebb az egereket etetheti. Hát egereink nincsenek, hál' Isten, de nem befolyásol ez a dolog. Egyáltalán. Mikor fog először megjelenni, vagy már megjelent a civil rádiószínűség? Még nem, még nem. És mikor fog? Nem tudom még, hát nem kaptam még úgy visszahívást. Az önleveljét kaptam csak erre az előzőkbe beolvasott levelemre. Köszönöm, én remélem, hogy ez megtörténik, én azonnal továbbítottam. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Akkor akár maradhatok tovább is, bár nem terveztem. 061-489 0999 és 0636771161. Azon szerencsések vagy szerencsétlenek közé tartozom, megfelelő rész aláhuzandó, akik 7 és 9 óra között pontosan azt tették meg, amit terveztek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap reggel ismét találkozunk. Amíg a zene szól, addig megtalálnak. 061 489 0999 valamint 0630 Ez petmeteni Meteni és a Last Train Home. Florian, az imént egy állás interjút hallhatunk? Nem. Az imént azt hallottuk, hogy a Civil rádió permanensen mondja, hogy segítségre van szüksége, és két ember is jelentkezett, akik segíteni szerettek volna. Valószág többen is jelentkeztek, de kettők jelentkezéséhez egyebek közt én is hozzájárultam, és úgy gondoltam, hogy még mielőtt bekövetkezne az, amire jelentkeztek. Beszélgetek velük. És mindezt Értem. összefüggésbe hozta mindazokkal, akik hirtelen vagy nem hirtelen megvilágosodtak abban a közegben, amely közegben most ez a két úr tart. Értem. Nem, tud, nem volt módonba hallgatni a műsort végig. Ö, egy cikket is beolvasott ezelőtt, az interjú előtt. Több cikket cik is volt? beolvastam. Hú, a, meg tudnám mondani? Nem tudom, mert hétkor kezdődött a műsor. Ebben a mai műsorban viszonylag kevés dolog történt véletlenül. Egy beszélgetés, egy cikk belőle kiragadható, de minek? 06148909999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Még 50 másodperc, ha nem, akkor ott a legvégén, amikor elhalnak a hangok, akkor azt fogom mondani, hogy Laci, te jössz, és ha nem ez volt az utolsó műsor, csak kísérleti, akkor holnap találkozunk még 31 másodperc. 9 óra 3 percig, az pont 12. Tudom, Nikorok. Laci, te